Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Tasjilat Al-Manna Meniti, Meniti Sejarah, sejarah. Tentang Kejayaan Salaful Salafu Umar. Umar Inilah Kisah yang kelima Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu Pada kisah kita kali ini Kita akan mendengarkan kisah perjalanan hidup seorang sahabi yang mulia iaitu Sa'ad Sa bin Abi Waqqas radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika memberikan semangat kepada Sa'ad di waktu perang Uhud Panahlah wahai Sa'ad panahlah wahai Sa'ad ayah dan ibuku sebagai tebusanmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي و لوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلَيَّ مَرْجُعُونَ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah tambah. Dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku. Dan kepada kedua ibu bapa. Maka kepadakulah kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu. Yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembali. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Luqman Ayat 14-15 sampai 15. Terkait dengan ayat yang mulia inilah, ada sebuah kisah yang indah yang jarang sekali terjadi. Kisah antara orang-orang yang saling mencintai akan tetapi saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya yaitu seorang pemuda yang masih muda belia. Yang gemar membela kebenaran dan berani menentang kebatilan. Serta yang karena keyakinannya, Dia harus berseberangan dengan ibunya yang sangat dia cintai. Tokoh dalam kisah kita kali ini adalah seorang pemuda yang termasuk memiliki nasab yang paling mulia di Makkah serta dari keturunan ayah dan ibu yang mulia pula. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika cahaya kenabian mulai bersinar di Makkah, Sa'ad adalah seorang pemuda yang masih muda belia. Baru saja menginjak dewasa. Lembut di dalam pergaulan. Sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sangat mencintai ibunya secara khusus. Walaupun saat Ketika itu masih berumur sekitar tujuh belas tahun. Akan tetapi telah terkumpul di dalam dirinya, sifat-sifat kedewasaan dan hikmah layaknya orang tua. Dia tidak pernah menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sia-sia. Waktunya senantiasa dia manfaatkan untuk mempersiapkan panah-panahnya, memperbaiki busur panahnya, serta senantiasa berlatih memanah. Seakan-akan, dia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perkara yang besar. Dia juga tidak pernah merasa tenang terhadap perkara-perkara yang dia jumpai di tengah-tengah kaumnya, berupa kerusakan akidah dan jeleknya keadaan mereka. Sehingga, seakan-akan dia sedang menunggu seseorang yang akan bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan, dalam keadaan yang demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memuliakan manusia melalui tangan seseorang dialah pemuka para makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cepatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menerima dakwah yang menyeru kepada petunjuk sehingga dia menjadi orang yang ketiga atau keempat dari kalangan lelaki yang telah masuk Islam. Oleh karena itulah dia sering berbangga dengan mengatakan, sungguh, aku telah tinggal selama tujuh hari dalam keadaan aku adalah sepertiga dari umat Islam. Kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keislaman saat sangatlah besar tampak pada diri saat tanda-tanda kemuliaan yang seakan-akan mengabarkan bahawa hilal ini telah akan menjadi bulan purnama yang sempurna dalam waktu dekat. Saat mempunyai nasab dan dari keturunan orang-orang yang mulia, sehingga tidak menghirankan, jika para pemuda Makkah banyak yang mengikuti jalan hidupnya, yang akhirnya mereka pun tertarik untuk masuk Islam. Selain dari itu semua, saat ad adalah termasuk paman Nabi dari pihak ibu, karena dia dari bani Juhroh, dan bani Juhroh adalah keluarga Aminah bintu Wahab, ibu dan Nabi, saw. Nabi pun memuliakan silsilah kekeluargaan beliau dengan saat. Telah diriwayatkan bahawa Nabi SAW Pernah duduk bersama beberapa orang Dari para sahabatnya. Tiba-tiba beliau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang Maka beliau pun mengucapkan kepada orang-orang Yang ada di sekitarnya Inilah pamanku Hendaknya seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku Hanya saja Keislaman saat tidaklah berjalan dengan mudah. Pemuda ini telah menghadapkan dirinya untuk menghadapi ujian-ujian yang keras dan berat. Sehingga dengan sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan dirinya. Maka, marilah kita biarkan saat sendiri yang akan menceritakan kepada kita tentang ujian yang beliau alami. Saat radiyallahu anhu berkata, Aku melihat di dalam mimpiku, Tiga malam sebelum aku masuk Islam, Seakan-akan, aku tenggelam di dalam kegelapan. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Tatkala aku berjalan di tengah-tengah kegelapan tersebut, Tiba-tiba ada cahaya rembulan menyinariku. Maka aku pun mengikutinya, Aku melihat di hadapanku beberapa orang yang telah mendahuluiku menuju cahaya rembulan tersebut. Aku melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku melihat Ali radhiyallahu anhu dan aku melihat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Aku berkata kepada mereka: Semenjak kapan kalian berada di sini? Mereka pun mengatakan, kami baru saja berada di sini. Maka tak hari menjelang siang, sampailah berita kepadaku, bahwa Rasulullah saw sedang berdakwah kepada Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Aku pun mengetahui bahawa Allah subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap diriku. Dan menghendaki untuk mengeluarkan aku dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan sebabnya. Aku pun bersegera untuk pergi menemui beliau SAW. Dan aku menjumpai beliau SAW di sebuah jalan di perbukitan seusai solat asar. Aku pun masuk Islam. Dan tidak ada seorang pun yang mendahului selain tiga orang yang aku telah melihat mereka di dalam mimpi. Kemudian saat radiyallahu anhu melanjutkan kisah keislamannya, beliau berkata, Tatkala ibuku mendengar kabar tentang keislamanku, beliau pun marah dengan sejadi-jadinya. Padahal aku adalah seorang pemuda yang berbakti dan sayang kepadanya. Ibuku berkata kepadaku, Wahai Sa'ad, Agama apa yang telah engkau peluk? Sehingga memalingkan engkau dari agama ayah dan ibumu. Demi Allah, Engkau benar-benar harus meninggalkan agama barumu itu. Atau jika tidak, Aku tidak akan makan dan minum sampai mati. Sehingga hatimu akan terjabik-cabik, Dikarenakan sedih melihat keadaanku kemudian engkau akan menyesal dengan perbuatanmu, dan orang-orang akan senantiasa mencelamu. Aku pun berkata, Jangan lakukan itu, wahai ibu. Aku tidak akan meninggalkan agamaku, walaupun apapun yang terjadi. Akan tetapi ibuku tetap bersikeras dengan ancamannya untuk menjauhi makanan dan minuman. Beliau tinggal berhari-hari dalam keadaan tidak makan dan minum Sehingga kurus keringlah badannya Mulailah aku menjenguknya Dan memintanya untuk memakan sesuap makanan Atau meminum seteguk minuman Akan tetapi Beliau enggan dan menolaknya Serta bersumpah untuk tidak makan atau minum sampai mati Atau aku meninggalkan agamaku Ketika itulah aku mengatakan kepadanya Wahai ibuku Sesungguhnya aku sangat mencintaimu Akan tetapi aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya Demi Allah Seandainya engkau memiliki seribu nyawa Kemudian keluar satu persatu darimu Aku tidak akan meninggalkan agamaku Dikarenakan suatu apapun Saat kala beliau melihat kesungguhanku Beliau pun menyerah dan mulai mau makan dan minum Walaupun sebenarnya tidak suka untuk melakukannya Maka turunlah tentang kami firman Allah SWT A'udhu billahi minas syaitanirrajim Wa ila وجاهباك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنام إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئ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 kemudian hanya kepada kula kembali maka ku beritakan kepada apa yang telah kamu kerjakan hari masuk Islamnya Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk hari-hari kebaikan bagi kaum muslimin dan demikian pula bagi Islam ketika perang Badar Saad dan adiknya yaitu Umair radiallahu anhu memiliki peranan yang bisa disaksikan pada waktu itu Umair radiallahu an adalah seorang pemuda yang masih kecil dan belum balif ketika Rasulullah saw memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin sebelum berperang Umair radiallahu anhu berusaha untuk tidak menampakkan dirinya dikarenakan khawatir kalau sampai terlihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dengan sebab itu dia akan ditolak untuk ikut berperang, dikarenakan masih sangat muda umurnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya pun melihatnya, dan akhirnya menolaknya untuk ikut berperang. Maka Umayyad Shallallahu Anhu menangis tersedu-sedu sehingga membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba terhadapnya akhirnya Umair pun diizinkan untuk ikut berperang pada saat itulah Saad radhiyallahu anhu langsung menyambutnya dengan bahagia dia ikatkan tali bedang adiknya di pundaknya dikarenakan masih kecilnya berangkatlah kedua bersaudara tersebut untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya Tatkala pertempuran usai, saat radhiyallahu anhu kembali ke Madinah seorang diri. Karena Umair radhiyallahu anhu telah gugur di Badar dengan mendapatkan Syahadah, Insya Allah. Dikala perang uhud berkecamuk dalam situasi yang sangat genting dan menakutkan, pasukan Muslimin semakin terjerai berai dari Rasulullah SAW. Sehingga tidaklah tersisa melainkan hanya kurang dari 10 orang. Yang masih ada di dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tampilah Sa'ad bin Abi Waqas Untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan panahnya Tidaklah Sa'ad radiyallahu anhu melemparkan sebuah anak panah Melainkan pasti mengenai sasarannya Dari orang-orang musyrik dalam keadaan tewas maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya memanah dengan sedemikian rupa mulailah beliau memberikan semangat kepadanya seraya bersabda Panahlah waizaat panahlah ayah dan ibuku sebagai tebusanmu Senantiasa saat merasa bangga dengannya sepanjang hidupnya dan dia pun mengatakan Tidaklah Rasulullah SAW Mengumpulkan ayah dan ibunya untuk seseorang Selain untukku Yang demikian itu terjadi ketika beliau menjadikan ayah dan ibunya Sebagai tebusanku secara bersamaan Akan tetapi saat mencapai puncak kemuliaannya Ketika Al-Faruq berkeinginan untuk bertempur melawan Persia Menghancurkan negeri mereka Meruntuhkan kerajaan mereka Serta mencabut segala bentuk peribadahan terhadap berhala Sampai ke akar-akarnya Maka Al-Faruq mengirimkan surat-suratnya kepada para pegawainya di seluruh pelosok negeri Yang isinya adalah Kirimkanlah kepadaku setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda Setiap orang yang mempunyai keberanian atau buah pikiran Setiap orang yang mempunyai kelebihan di dalam bidang syair, dan setiap orang yang pandai berpidato, atau yang lainnya yang akan berguna di medan tempur. Maka berdatanganlah utusan-utusan mujahidin dari segala penjuru berduyun-duyun menuju Madinah. Tatkala pasukan sudah lengkap, mulailah Al-Faruq bermusyawarah dengan para sahabatnya yang berilmu. Untuk memilih siapa yang akan memimpin pasukan muslimin yang besar tersebut, dan sekaligus sebagai panglima perangnya. Maka mereka pun sepakat mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas maka Umar radhiyallahu anhu meminta untuk dipanggilkan saat radhiyallahu anhu untuk kemudian menyerahkan bendera pasukan kepadanya tatkala pasukan yang besar tersebut hendak keluar untuk meninggalkan Madinah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berdiri untuk melakukan perpisahan dan memberikan wasiat kepada panglimanya dengan mengatakan wahai sa'ad janganlah sampai syaitan memperdayakan dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala hanya dikarenakan engkau dikatakan sebagai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kejelekan dengan kebaikan. Wahai sahabat, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada antara dia dengan seorang pun hubungan nasab, kecuali ketaatan. Sesungguhnya manusia, baik yang mulia atau yang rendah, baik yang hina di kalangan mereka ataupun yang berkedudukan tinggi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja. Allah lah rob mereka dan mereka adalah hamba-hambanya yang bertingkat-tingkat kedudukan mereka berdasarkan ketaatan. Mereka akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dengan ketaatan. Maka ikutilah urusan yang engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan berpegang teguhlah dengannya karena yang demikian itu adalah suatu yang harus engkau lakukan berangkatlah pasukan yang diberkahi tersebut di dalamnya terdapat 99 sahabat yang pernah mengikuti perang badar 300 lebih para sahabat yang pernah mengikuti baiat urwah 300 orang yang telah mengikuti Fathu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam serta 700 orang dari anak-anak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain berangkatlah saat beserta pasukannya menuju Qadisiyah maka tatkala yaumul Harir yaitu hari terakhir dari pertempuran yang sangat mencekam dan dinamakan Yaumul Harir dikarenakan pada hari itu Tidaklah terdengar suara para tentara selain teriakan dan rintihan dikarenakan banyaknya korban yang terbunuh. Pasukan Muslimin berkeinginan untuk segera menyelesaikan pertempuran Dengan bertempur mati-matian Mereka mengepung musuh Sebagaimana gelang yang melingkar pada pergelangan tangan Bertempur di tengah-tengah barisan Dengan meneriakkan La ilaha illallah Serta mengumandangkan takbir Allahu Akbar Tiba-tiba Kepala Rustum, yaitu Panglima Pasukan Persia, telah terpanjang di atas tombak-tombak kaum muslimin. Maka ketakutan dan kekelisahan pun menjalar di hati-hati musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai seakan-akan seorang muslim mengisyaratkan kepada seorang tentara musuh, sehingga dia menghampirinya dan membunuh tentara tersebut. Ada pun ghanimah, tidak terhitung banyaknya. Adapun kurban. Maka cukup bagimu untuk mengetahui Bahawa yang tewas di situ sekitar 30 ribu orang. Sa'ad RA diberi umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepadanya harta yang banyak akan tetapi ketika menjelang kematiannya beliau meminta sebuah pakaian dari bulu yang telah usang seraya mengatakan kafanilah aku dengannya karena sesungguhnya Aku telah mengenakannya ketika menghadapi kaum musyrikin pada perang badan. Dan aku ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya pula. Demikianlah perjalanan hidup seorang sahabi yang mulia. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia telah menjual dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah sepatutnya Bagi seorang muslim Untuk mengambilnya sebagai tauladan yang baik Sesungguhnya Tidak ada tauladan yang lebih baik Setelah parasal Sampai jumpa pada kisah yang lain Demikian tadi telah anda ikuti silsilah kisah dan hikmah dari tasjilat al-manna. Nantikan kisah-kisah yang lain yang tidak kalah menarik dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya segera hadir Abu Hurairah, Ikrimah bin Abi Jahal, Amru bin Jamil. عاصم بن ثابت، سرقه بن مالك، فيروس الديلام، سليل مولى أبي خديبة، سعد بن زيد، خباب بن الأعر، دان عدي بن حاتم الطوار، ونسأل الله تعالى أجعلنا ممن سمع القول ويتبع أحسنه، إنه لذالك والقادر عليه. Tasjilat Al-Manna meniti, meniti sejarah, sejarah, sejarah Tentang ten -ten kejayaan, ten -ten, kejayaan Salafullah Kita akhiri Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh